Muk. Muk. Mindenki foglalja a helyét a hajón, a kortács elmegy duhályozni. János Kávisz a helyeden? Kuc-kuc. Köszönöm. De minden beadásban vagyunk be. Mert... <tos> Tisztálátás kedvéért. <gül> Jaj, Emlékeznek volt olyan idő, amikor, hogyha így kezdődött, egy műsor fogta magam, és hazamentem. Jól tettem? Nem tudom. Az egész életem olyan, hogy arra vágyom, hogy el tudjam dönteni, hogyha 7 óra 14-kor azt mondom, hogy a tisztállátás kedvéért, és megtörlöm a szemvegemet, mert itt találom ki. Mondjuk innentől kezdve minden műsor így kezdődik. Minden műsor más. Minden nap kísérlet, minden nap utolsó adás. Akkor az legyen olyan, mint ahogy elképzeltem. Aztán kide, hogy nincs hang. Mondjuk a szemveg törlése az különösebb hanggal nem jár együtt, de, hogy az ember azt mondja, hogy a tisztállátás kedvéért az például már hanggal jár együtt. Nem így van. Lehet egy műsort kétszer elkezdeni. Lehet egy bármilyen folyamatot kétszer elkezdeni ugyanúgy. Beleértve mondjuk azt a lelkesedést, azt a hozzáállást, amit az ember berobban a zenekar a Wembleyben, nincs hang. Kezdjük újra. Prima donna-e az, Függetlenül, hogy az illető nője vagy férfi. Aki ilyenkor azt mondja, hogy oké, okay, a mai koncert lemondva. És azt mondja neki a menedzser, de hogy mészter akárki. 90 ezer ember van itt. ezekkel most mi csináljunk? Nem van szarva. Ködjétek őket haza. leközel legyen olyan a körülmény, hogy amikor kezdünk, akkor az mindenki számára hallható legyen. És van olyan, hogy az ember... Valamilyen módon eléri magánál, hogy másodszor is el tudja kezdeni, és a második kezdés biztos, hogy nem lesz olyan, mint amilyen az első volt, még az is lehetséges, hogy jobb lesz. Prima Donna voltam -e akkor, amikor ugye nem volt 90 ezer néző vagy hallgató, de azt mondtam, hogy legközelebb legyenek olyanok a körülmények. Hogy 7 óra 14-kor hasznos, hogy a kedvéért, akkor azt mindenki hallhassa. És ha bárkit magamra haragítottam, akkor másnap egyébként nekem elnézést kellett kérnem, mondván, hogy azért fűbünt nem követtek el. Kele onnan olyan érzésem támadjon, hogy én valamivel adósa vagyok a másiknak, és akkor elkezdődik egy valamilyen érzelmi folyamat, hogy visszacsábítsam. Miközben, amikor nem készítettem el a műsort, akkor azt gondoltam, hogy én teljesen helyén valóan viselkedem. Ez az érzelmi körforgás, amit itt most leírtam, és ami talán érdekli azokat, akik ezt a műsort követik, hiszen ez a műsor rólam szól, és rajtam keresztül a világ jelenítődik meg, ez engem jellemez. Ebben változom. Ebben maradok ugyanolyan. Ebben találok társakra. Önökben. Erről akarnak lebeszélni. Ebben látják mógukat megerősítve. Nincs több ilyen műsor. Hogy egyébként lehet-e ez műsor, ezt a legelején nem tudtam. Eszembe se jutott. Amikor aztán el kezdődtek a kétkedő hangok, akkor már magabiztos voltam a maga módján, mert addigra már évek teltek el, és a műsor működött. De mitől működik egy műsor? Attól működik egy műsor, hogy sokan nézik és hallgatják? Attól működik egy műsor, hogy vannak támogatók, és van jelentős bevétel? Attól működik egy műsor, hogy az ember otthonról eljön, és nem a hasát vakargatja, és azon gondolkodik, hogy egyébként mivel fog eltelni az nap. Ezekre egyikre sincs egyértelmű válasz. A youtuberek, akik közé magamat kénytelen vagyok sorolni, hiszen youtube Youtube-on van a műsor, a youtuberek alapvetően nem olyan műsorokat készítenek, mint én. A youtubbal nem van barátságban az a megnyilvánulási mód, amit én igyekszem meghonosítani, mert hogy hát alapvetően ilyen vagyok, és nem játszom szerepet. A youtuberek szinte kivétel nélkül szerepet játszanak. Az, hogy ez a szerepjátszás egyébként, akik őket nézik, hallgatják, nem zavarja lelkük rajta. Ott van bennük az a kereskedelmi rádiós hang, amely kereskedelmi rádiós hang egy időben talán engem is jellemzett, és aztán levetkőztem, mert az ember nem így működik a hétköznapokban, és miért kéne egyébként egy ilyen égszer hangon beszélni órákon át. Miközben az ég egyadt a világán semmit nem akarok eladni önöknek. Van egy támogatott beszélgetés a zeneházával, az az én szememben, nem avval van összefüggésben, hogy másnap öten többen jelennek nekem, meg? Megtisztelő egyébként, hogyha valaki az én műsoromat olyannak tekinti, amivel együttműködik, mert azt gondolja, hogy az az ő által előállított terméknek jó, legyen az a Magyar Szenháza, legyen az Zugló, vagy legyen bármi más, ami az életem folyamán a Kejfejancsiban megjelent. Sose gondoltam volna, hogy egy műsor így értékesíthető. Sose gondoltam volna, hogy nem bérből és fizetésből fogok élni. Az egész múltam nem erre épült. Minden nap változom, és permanensen nézem magamat az önök tükrében, meg a magaméban, Miközben 66 évesen talán ezekre a tükrökre ilyen mértékben nem kéne hallgatnom. Elég lenne az az önbizalom, ami bennem megvan, máskor mégis hiányzik. Látja például, hogyha most kéne harmadszor elkezdenem, azt már nem biztos, hogy szimlálni. és csak oda jutott eszembe, hogy megjött döntés. Rövid összefoglaló. 2018. decemberre. Magyarország kormánya a Zéro Tolerancia politikáját követi az antiszemitizmus kérdésében. Kormánya fellépése, döntései nem hagynak kétséget afel, hogy a magyar kormány a zsidó származású állampolgáraiért teljes felelősséget érez, és gondoskodik a biztonságukról. Ön és szervezete erre az egyértelmű magyar kormányzati politikára a jövőben is számíthat, írt Orbán Viktor miniszterelnök, a zsidó világkongresszus elnökének. Ronald S. Lauder néhány napja egy levélvel arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy nyilvánosan ítéljel a figyelő címlapján megjelent szerinte antiszemita képet. Erről van szó. Meglepetéssel olvasom, hogy ön a szólási és sajtószabadság korlátozását kéri tőlem, így Orbán Viktor. Az ön iránt érzett minden tiszteletem ellenére deredem, deredem, deredem, deredem. Csodálkozásomat fejezem ki azért is, mert mintha az ön tolla csak akkor találna papírt, ha zsidó zsidószármazások baloldali közéleti szereplő kerül egy vita középpontjába, Ám még sosem kaptam öntől levelet, amikor a kormányzatal együttműködő vagy jobboldali érzelmi állampolgár került hasonló helyzetbe. Ennek beszédes példáit, példáit mellékelten küldöm, érte Orbán Viktor, aki sajtófőnöke tájékoztatása szerint a HVG 7 lap és a Magyar Narancs egy, egy korábbi számának címlapját mellékelte leveléhez. HVG nincs meg, de ezt most leszettem a frincsi erről a képről van szó. Ott van szöges dróttal a Hitler -bajusz. 2018. november 29-e a figyelő, 2015. szeptember 10-e a Hitler Bajusz. Tessék mondani, ez a kiegyenlített vagy a a tájékoztatás? Ez? Bizonyos szempontból igen. És Orbán Viktort megértem. Igen. Annak idején emlékeim szerint a, azért is van meg. A Heisler féle fotó épp úgy kivágta a biztosítékot, mint korábban az Orbán Viktor féle Hitler bajusz, az emigráció, a migráció évében ezzel a szöges dróttal. Tegnap nem volt nálam mind a kettő, ma itt van. Lutz Gizella francéska 1906. október 21-én született, megismerkedett Szálasi Ferencsel, akinek 1927 től a mennyasszonya lett a második világháború vége felé, Mádzében házasodtak össze. Karácsony Gergely főporgármester a budapesti közművek vezérigazgatóját Szálasi Ferencné nyilas emlékhelyi alakított sírjának helyreállítására. Delki Kisambus főpolgármester helyettes lapunak nyújtott tájékoztatásából, így a mérce. Amint arról beszámoltuk, a nemzetvezető őzvegyének sírjára a közelmúltban végzett átalakítás során felkerült a Szálasi Ferenc emlékére. Felirat, és így tovább, és így tovább. Mérce. Ugyanaznap a 444.hu, egy márvány aminek a tetejére egy nyilas keresztre hajazó szimbólumot tettek. Van olyan, hogy Nyilas keresztre hajazó? A sírkövő van egy fotó, ami Luc Gizela mellett Szálasi Ferenc látható, civilben az Farkaséti temető. A fotó mellé egy mondat is felkerült Szálasi Ferenc emlékére. Mint tapasztalhatják, ez egy rövidített változat a tegnapi műsornak. A tef.hu, ami az Emíhez köthető... Arról tájékoztat, hogy február 28-án a 12 keleti rendőrkapitányság önkényúralmi jelkép használatának miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A február, február 17-i Mérce arról is beszámol, hogy a Mérce alapján született kérdésekre milyen választ adott még február közepén a Kejfe Ancsi címűsorban. Ebben. Elindul az eljárás, de ez nem elég gyors. A demokratikus lendület, amely a demokratikus koalíció ifjúsági tagozata nem nézte tétlenül azt, ami történik. Az Orbán kormány hatóságai egy hónapja asszisztálnak. Mit jelent, hogy asszisztálnak? És miért az Orbán kormány hatóságai feljelentés született, elindult az eljárás, eljárás egy március végéig tart, megszületnek a politikai lózungók, beavatkozik a politika, mint annyi másba. Van-e különbség, e tekintetben kérdeztem önöktől, fülekre találtam. A Fidesz beavatkozása és a Demokratikus Koalíció beavatkozása között. Oké, okay, az egyik hatalmon van, a másik nincs, az egyik többször avatkozik bele, a másik kevesebb szer, Vajon ennek örvén akkor ezt az egyet meg kellett látnia, vagy sem? Jön, fial, ezekkel a nüansznyi MSP alapján, kis nüansznyi lényegtelen kérdéseivel, menjünk már tovább. Nincs itt semmi látnivaló, én meg mindenhol látnivalót találok, és újból ugyanoda térek vissza. Unalmas, hagyjuk ezt itt. Annyi műsor van. A demokratikus koalíció tízes kállán tízesre teljes válszélességgel kiáll amellett, amit a DEL tesz, amely lefújja a fekete festékkel a sírkertben a feliratot. Erre jön a magyar jelen, amely hozza a nacionalista zóna telegram bejegyzését, amely viszont leszedi azt, amit odaragasztott vagy odafújt egy nem magyar nevű férfi, akinek a nevét mindjárt a információs 11-én teljes terjedelmében közre is adja. Ajvékolásról beszél, megy itt zsidózás ezerrel. Ez egyébként ma már olyan nagyon nem látszik sehol se. A 444 <tűnt> dollár baloldal, a mérce az nem tudom dollár baloldal e Lehozza a kejfejancsinát, az nemcsak, hogy dollár baloldal, az dollár-euró, dollár, dollár riál, kész, dollár -riált. tehát riál minden. Tehát ez születésénél fogva a crackéler. Ezek foglalkoznak vele. Feljelentést tesz a rendőrségen a demokratikus koalíció, mert halálosan megfenyegetik ezt a nem magyar nevű embert, aki lefújta, és aki egyébként szükségesnek tartott, hogy magáról egyébként fotót is készítsen ott, vagy valaki készítsen róla fotót ott a Farkasvéti temetőben. Nem múlt el még teljesen a Akkor a Mérce hozza a legutóbbi beszélgetését Fiala Jánosnak, Kis Ambrussal Kis Ambruss elmondja, hogy idő kell. Szerint szerint mélységes frusztrációt érez az ügyjel kapcsolatban, mert telnek a napok, és még mindig áll az emlékmű. Egy percig sem maradhatna ott, de jogi eszközökkel, akár bíróság előtt kell rendezni az ügyet, és annak megvan a maga ideje és módja. A sírkent fenntartója a budapesti közművek hozzátette, a síremlék visszaállítására márciusi végéig adtak határidőt, addig még van több, mint egy hét. Azután tudnak bővebben nyilatkozni. Kisabrus megérti a civil indulatokat, de ízlésesebbnek tartja azt a korábbi akciót, ami során a szállasa emlékhely mellé egy táblát helyezte ki, ami a farkasvéti temetőben nyugvó világ igazainak sírjára utatott, ugyanakkor ez sem jogszerű. Lehet-e vidámpark, lehet-e valamilyen kék túra színhely, a farkasréti temető, itt erre menjenek, ott arra menjenek. Van két civil, akik a kurucinfo szerint zsidók, a kurucinfo mindenkiről tudja, egy ki zsidó és ki nem, akik egyébként kihelyeznek táblát. Van-e tábla és tábla között különbség, lefújás és tábla között. Kisambrus némi fiala János kérdésre azért azt mondja, hogy azért ezekkel a táblákkal is óvattal. Aztán jön a Zöld Inge szerkesztősége 2021, ahol minden meg van írva. Az, hogy Luc Gizella sírja, hogyan szabadult föl, meg lehetett váltani. Ezt Pap Tibor Süni tette meg, aki 2018-ban tapasztalta, hogy ezt meg lehet váltani. Felújítását vállalta magára. Ebből kiderül hogy évtizedek óta járnak jóniányan szállasi feleszé Lutzgizel a síriához. 2018 nyarán Szilágyi Csaba jelezte a temetkezési intézet, felmatricázta a sírt, mivel több mint egy éven lejárt. a ezt a temetői irodába, és megkérdeztem, van-e lehetőség a meghosszabbításra? Van. Ez 196.310 forintba fájt, amit össze is gyűjtöttek a testvérek. Aztán összegyűjtötték a testvérek azt a pénzt is, ami egyébként ahhoz kellett, hogy kulcsár László szakember testvére a sírt fel tudja újítani. Aztán elhelyeztek rajta mindenféle feliratokat és egyebeket, hogy azok aztán olyan formát öltsenek, hogy oda Zarándok hely, nem Zarándok hely elmehethessenek nyilas testvéreink, nyilas testvéreink, zsidó testvéreink, mi. Én zsidónak születtem. Sokáig küzdöttem ezzel, ugye egyáltalán nem is tudtam. Aztán később, nem kis küzdelem árán, beletörődtem. Aki majomnak született, az majom. Aki kacsának születik, az kacsa. Ugye vannak itt mesék is. Aki zsidónak született, azt meg lehet keresztelni, de én, aki aztán később genetikai alapon fogtam fel a zsidóságot, ha bár egy megkeresztelt zsidó vagyok, Mégis zsidó vagyok, egy magyar zsidó, vagy egy zsidó magyar, de ebbe önmagában ezrek tudnának belekötni annak függvényében, hogy éppen szimpatikusnak találnak, vagy sem. 1944 nyilas rémulalom, történelem, holokauszt, holokauszt túlélők, eltennek évtizedek, meghalnak, emléke, a múltba vész. Tudják, Bocmarci, Róma és Júlia, kapulat, kapulat és a montagú család visszája, eredete homályba vész. Nem régen jöttem meg Szaudarábiából tervezem, hogy mesélek róla, de egyre újabb és újra dolgok tolják ki ennek a határidejét, egészen addig, amíg aztán az ég egy a világán nem lesz belőle semmi. Tegnap a műsor alatt, én ezeket nem szoktam megnézni, de a tegnapi visszhangtalanság meg is kiváltotta belőlem. Tegnap a műsor alatt az alábi párbeszéd ment a műsor. Milyen oldala ez, János? Cseh Elvesztettem, vissza kell, hogy menjek. Attól még hallgatjuk, Gyula, na de ne, ha valakinek nem tetszik ez a műsor, miért van itt? Kezd fárasztó lenni számomra, György úr. jogos, olyan vagy, mint Erzsia nehéz napokon. Szerintem minden adás előtt kitűzhetné a csillagot, írja The Finn, még ha a téma nem is indokolja. Azt, hogy én The finn nem vágom pofán, az egyebek között azért van, mert nincs itt. De mégis egy másik néző lesz az, aki itt ma megnyilvánul, és nem fin. aki egyébként elmondta, hogy nem jobb oldalra, hanem bal oldalra kéne tenni a csillagot. A csillag kirakása itt egy szimbolikus dolog volt, de amikor fin azt írja, hogy de minden nap kirakhatna a csillagot, az egy olyan antiszemita megjegyzés, amit én akkor se tűrhetek, ha egyébként Döfin fiatalabb és erősebb nálam. Döfin semmilyen moderációt nem kapott tegnap, ezt egyedül én végezhetem el, de a többiek, az a mocskos tömeg, akik egyébként ott a csetfalon megjelentek, nem Facebook csoport, semmilyen kivatnivalót nem találtak ebben. Ott olvasható a csetfal is, vannak vélemények is. Maradjatok a témánál szólt a szukász fentről. Vicceskedjél csak György. Türelem türelem a döfin. rátka és nem kell ez érintetnek lenni. Semmi! Semmi megjegyzés arra, ami egyébként egy jó szándékú ember esetében, aki egyébként olyasmit tapasztal, ami egyébként morálisan. Lelki higiénés szempontjából elviselhetetlen, nem tűr. Ez mindaz annak kapcsán, ami a farkasréten történt. Az én személyem eltörpülőhez képest, az én zsidóságom eltörpülhez képest. A kérdés az, hogy vajon ami a farkasréti temetőben történik, az mi. És az, ahogy engem lezsidóz Döfin és a többiek hagyják, ezek között van-e bármilyen híd, ami összeköti őket? Engem ez zavar. Másokat ez nem zavar. Én ezeknek az embereknek a jelenlétét rosszul tűröm. Sok itt a mi haszna idegen szívű, gyökértelen sziaúromok. Ezt vágom, ezért mondtam, sajnos jobban, mint te. Be is fejezheted, majd én tudom, mit írogatok, szólok a batosnak, állítson le. Az, amiről a műsor szól, azt ezek a beírások egy tízes skálán egyesre se érintik. Erről csak akkor lehet nem tudomást venni, ha az ember nem néz rá. Miért van csetfal? Ha egyébként nem nézek rá, arról volt szó, hogy ez növeli a bevételt, de hát még a YouTube-be sincs kapcsolva. Már lehetne vele pénzt keresni, de be sincs kapcsolva. És ha bekapcsolom, vajon ezáltal akarok-e pénzt keresni? Most azt gondolom, hogy nem. A Facebookon olyan csoportot hoznak létre, és olyan párbeszédet folytatnak, amiért akarnak. De én azt a párbeszédet, ami csak és kizárólag tegnap ezen a csetfalon történt, nem tolerálom. És akkor a legfinomabban fejeztem ki magam. Tegnap elértem, hogy a tegnapi nézettsége a műsornak hosszú idő után az egyik legnagyobb nézettség lett, ez már nagyjából 2100 ember plusz, akik meghallgatták, ez körülbelül 2300-2500 ember lehet. Nem összehasonlítható a partizán nézettségével. De baj -e ez? Ugyan ott focizom -e én, mint ahol a partizán? Ugyanazokat a célokat követem el. A felület ugyanaz. De mire jó a farakméregetés? Amikor egyébként a farkasréti temetőben lévő síról van szó. Jobb lenne, ha százezer ember nézné ezt, és utána lenne csönd. Vagy százezer ember folytatna ilyen párbeszédet a csatfalon. Őszintén. Hosszú munka volt tegnap, amire napirendre tértem térni a tegnapi műsor és annak utóhatása alól. Én tegnap semmit nem követtem el annak érdekében, hogy ilyen legyen a reakció, semmit. Akit nem érdekel, tovább áll. De nem ezt tapasztaltam. A műsor a tegnapival és a múlt csütörtökivel együtt él. Iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfei Facebook oldalát, és ha gondolják, akkor lájkolják is. XY, aki nő, tegnap a Kejfei Facebook oldalán a következőket írta. Tisztelt fia úr, sárga csillagod bal oldalon, szívünk felett volt kötelező kitűzni. Csak ennyi. Tegnap megkerestem az illetőt, aki mint kiderült, egy Kejfei törshalgató, törzshallgató, köre van törzshallgatónak az édesanyja ha vele fogok beszélgetni. Elutathatjátjuk a villanyt. Minden. és most minőms, jó, Halló! Jó reggelt. Jó reggelt. Lesz Jó neve? Reggel. Lesz neve. Igen. Milyen a Balogné. Lesz? Balogné? Vajna Zsuzsa. Zsuzsa. Balogné Vajna Zsuzsa? Igen. Gihával? Igen, igen. Fénykép is lesz. Küld a lánya vagy? Valaki nekem egy fényképet örről szükségesnek tartja? Nem muszáj, tegnap szándékosan nem kérdeztem. Lehet, lehet. A dörö. Lehet. Fiala Janos kukat gmail.com-ra kéne elküldeni. Akkor aki hallja, és van rólam fénykép, akkor az elküldi. Jó, um, én majd időnként ránézek a telefonomra, és ha megérkezik, akkor elküldöm a kollégáimnak, és akkor megjelenik a beszélgetésünk alatt, hogyha nem. Szuper, super. Nekem alapvetően az volt fontos tegnap, hogy nyújtott nyújtotta számomra. Először abval, hogy megírta, hogy rossz helyen hordtam, és aztán azt a csöndet, amit a tegnapi misor okozott, vagy az a csönd, amit az a műsor kiváltott, és amely nem egy tartalmas csönd volt számomra, azt egyebek között ön felettette el velem. Sokfelé, sok én köszönöm, nem, tehát én tartozom köszönettel. Sokfelé ágazhat ez a beszélgetés, de mindent elrontanék, hogyha én a Farkas Réti temető kapcsán kérdezném önt. Oda kitérhetünk, de legfeljebb a végén. érintette bármilyen módon a farkasréti történet? Hát minden ilyen történet nekem fáj, de aztán megyek tovább. Miért fáj? Hát, hát én egy túlélő vagyok. Mit él túl? Hát a holokausztot, miután 86. éven belül vagyok. Ő zsidó? És, igen, igen, igen, igen. Két ágról? Mind a két ágról. Ős, ős, igen, igen. Ennek megfelelő neveltetés? Hát most ez alatt. Mit értünk? Nevelték önt a hagyományokra, ismeri a vallást, adott hogy esetben ne, a nyelvet? Hogy hogyne, hogy, ne, hogy ne, természetesen. Igen, igen, igen, igen. Zsidó iskolába járt? Nem, nem, nem, nem, nem. Épp azt szeretném mondani, hogy a nagy ünnepeket megtartottuk, de egyébként csak az apu járt a nagy ünnepeken mama nem hát, hordtak parókát, vagy hordtak? Nagymama, nem, nem, nem, Neológok vagyunk, voltunk, igen, igen. Már a nagypapám is. Ön tudta, hogy zsidó? Igen, igen, igen. Persze, persze, hát a hanukát, hát az, az nagyon szerettem a mai napig is. Ön egy 1937-es születésű zsidó magyar nő. Pontosan, pontosan, igen. Zsidóságára mikor hívták föl először a figyelmet, nem pozitív értelemben? Hát ez a háború kezdetével függ össze. Mi történt? Hát a, az üldözés, hát a, a kezdet, a kezdet, ami már... Hát, amit én ugye 37-ben születtem, hát 5-6 éves voltam, 43-44. Hát már a március 19-e előtt, a német megszállás előtt voltak bombázások, és akkor le kellett menni a óvóhelyre, és az apukám volt a légóparancsnok, volt hátizsákunk. És az Ági babát mindig kellett. Ezért értem, de akkor mindenkinek le kellett menni a pincébe, zsidónak, nem zsidónak egyaránt? Hát akkor ö, ö, egész biztos, hogy a családon belül m, ez, ö, ö, ö, beszélték, mi nem voltunk ö, az, nem voltunk a pokitiltva a szobából. Hát biztos, hogy, hogy tudtam róla, hát nem beszélve aztán, ugye nagyon felperegtek az események sajnálatosan, a aput elvitték munkaszolgálatba, és utána... Ön akkor hány éves volt? Én? Uh -huh. Hát akkor voltam hat és fél éves. Én hosszú ideig jártam pszichológusokhoz, pszichiáterekhez, próbálták belőlem kiszedni a gyerekkori élményeimet több-kevesebb sikerrel, aztán menetközben rá is jöttem arra, hogy ennek mi a jelentősége. Önben ezek az évek milyen mértékig maradtak meg? Nagyon ellenvenem. Akkor ön arra is emlékszik, amikor az édesapja először nem a munkába ment, hanem a munkaszolgálatra? Ő... Mikor úgy összecsomagolt. piának mi volt a foglalkozáson? Az én apukám Gabonával foglalkozott tőzés volt. És ezzel mikor kellett felhagynia? 1948-ig privát volt, utána meg elhelyez. Én ezt értem, de amikor munkaszolgálatos volt, akkor is a tőzsdére járt? Nem, nem. Hát nem. ezért kérdezem, hogy mikor kellett nem. ezzel felhagynia? Nem, hát ö, most, ugye hát és pillogás voltam, hát napra pontosan nem tudom megmondani, amikor kapta gondolom az értesítést, hogy be kell vonulni. Mi Kertecskén volt egyébként, ö, ott, ott volt munkaszolgálat. Biztos tudnom kéne, de nem tudom, hol van kerteske. ugyanint hol van kerteskő, mint hogy korábban nem tudtam, de... hol Románia területén. Tehát nem is Magyarországon volt munkaszolgálatos? Nem, nem, és nagyon sokan. Igen. És ott mit csinált? Árkotástak. Mennyi időn keresztül volt távol a családjától? Ö, hát ö, 45 február közepéjét, jött meg. akkor hónapokig volt távol? Hát közel egy évig, hát jó tíz És közben egyébként valamiféle értesítést kapott a család, hogy éle ha, hal -e. itt, Igen, igen, igen, igen, igen, néha, néha, de hát aztán a kezdet kezdetén, de aztán amikor már durvult a helyzet, hát akkor nem volt posta levelezés sem. Mi volt? Jobb valaki bekopogott és hozott egy üzenetet? E nem, hát egy idő után nem, nem volt, tehát erre speciál nem emlékszem annyira, hogy, hogy meddig jöttek lapok, csak lapok, lapok nem hosszú levelek, de, de azt tudom, de hát ez most nem ide tartozik, mindegy, egyszer én tiszta véletlenül leszólítottam két férfit, akik kell látszott, hogy munkaszolgálatosok. Elnézést, egy mai gyerek számára, aki mondjuk hallgatja ezt a műsorot, bár el kell, hogy mondjam, hogy a Facebook, illetve a YouTube elképesztő dolgokra képes, és ha bár tegnap sikerült feltornáznom a tegnapi műsornak a nézettségét, egyebek között épp a visszhangtalansága okán, az egyik leg, és ez teljes mértékben visszaigazolta önterül, majd később fogunk beszélgetni, de teljes mértében visszaigazolta önt, mert a tegnapi műsornak volt a legmagasabb a korfája. Ugye itt vannak különböző korosztályok, amelyeket kimutat, és a 65 év felettiek a tegnapi műsor esetében 59%-ot mutattak, holott ez általában 45 és 50 között szokott lenni. Ez nagyon érdekes. Tételezzük fel, hogy vannak fiatalabb hallgatók és fiatalabb nézők, bár most éppen sokat nem látnak. Igen, igen. Hogy néz ki egy munkaszolgálatos? Volt valami egyenruhájuk, volt valami ilyen keki. Tőlem ne várjon segítséget. Apám nem. volt munkaszolgálatos, de soha nem volt róla szó. Én szerintem volt, volt valami ilyen kekis színű. Ruha volt. Még nem küldtek fényképet? pont, Csak mondom, hogy még nem küldtek fényképet öröl. Ó, sajnálom. Én is. Sajnálom. Um, és akkor leszólította őket, és mi történt? És, és kérdeztem, hogy, hogy melyik században vannak, és mondták azt az jegyű számot, amit tudtam, hogy az apukám, és mondtam, hogy, hogy hát az én apukám is abban a században. Hát hogy hívják az apukádat? És akkor mondtam, hogy vesz Jenő. Hát az a mi századunkban van. És e, akkor felszaladok, na mert az a... Szóval most előre szaladtunk a történésekkel. A csillagos ház, a katonai, a 14-es szám bejárati, az utcáról bejárati, Szombat 4-5 lépcső, és én általában naponta több órát ott töltöttem, mert ott szabad volt ülni, de az utcára nem volt szabad kimenni, csak 7-től 9-ig. Nem 7 reggel 7 és 9 között? Akkor lehetett bevásárolni, igen. Igen, igen. És? Igen? És, és akkor felszaradok az anyukámhoz, hogy akkor jó, és akkor ha akar valamit küldeni, akkor az anyu valamit küldött, átadtam a bácsiknak, ők meg az apukámnak. Hát mondhatnánk, hogy ez az isteni gondviselés, de hogy lehet isteni gondviselésről beszélni akkor, amikor az édesapja egyébként munkaszolgálatos volt? És ki beszélt itt Gondviselő. Én mondtam, hogy ezt lehetett volna isteni gondviselés, hogy ön pont ezekbe a bácsikba akad, de hogy, hogy lehet... E? Persze, persze. Ja, hát igen, ez az anyu sokszor föltette ezt a kérdést, hogy hol volt a jó isten. A... Hát ezt az adorna is föltette igen. Hát ez... Meg egy jó pára még. Erre már azóta van sok minden válasz. Na hát most hol tartunk? Most ott tartunk, hogy a csillagos házat nem mesélt el, hiszen előre szaladt. Jaj, hát nem, hát mert közben jött, hogy a munkaszolgálatról beszélgessünk. A csillagos ahol mi laktunk, az nem volt csillagos ház. Az a belváros kellős közepén egy irodaház volt, és annak az épületnek a harmadik emeletén volt néhány lakás és az egyikbe mi laktunk, és ez nem volt csillagos ház, de ahol a apai nagymamám lakott, a Katonzsep utca 14 az ige, és akkor ott kaptunk egy szobát, és akkor a költözést már az anyu intézte, tehát némi bútort át tudtunk vinni, lovas szekérrel, és óriási szakadó eső volt, erre is emlékszem, és akkor, akkor ott voltunk, közben az anyu elintézte a svéd útlevelet, ez a vadászutcai üvegház, stb. A kárluc véle menlevelünk volt. Mert ennek még aztán van története, igen, és akkor ott, ott töltöttük a nyarat, ami viszonylag az még egy ilyen tükis körülmények voltak. Másodperc türelmét kérem, elküldtem a fotót Jánoska. Megjött a fotó? Megjött a igen. Majd a felgyújtjuk a villanyt, mert egyébként pár. igen, majd a felgyújtjuk a villanyt, mert most éppen a stúdióban több sötét van, és így aztán az önfényképét sem lehetne látni, de rövidesen lesz kép is az önnel folytatott beszélgetéshez. Mi sose találkoztunk, ugye? Vagy találkoztunk? Mi? Igen. Igen. Igen. Mikor? Akvárium. Igen? Igen. Ja, ja, ja, er ja, ja, ja. Er régen, régen. Hát ez akkor sem mentség. Uh, Miért? Milyen fénykép van? Szent is. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a fény. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hanem nem, én én csak most ráadásul a nem, csak oldalra néztem nem, a a a az e-mailben lévő fénykép az itt csak tört része. Csak arra, akkor igen. Ott vagyunk, tehát a Katona József utcában. E, mielőtt ezenben a Katona József utcát szétszednénk, azt árulja el nekem, hogy az ön neveltetésében, vagy az ön hétköznapjaiban a gyerek fejében valaha is a szülők, a zsidó társadalom, a zsidó közösség, a nem zsidó közösség e, érzékeltette azt, hogy zsidónak lenni az adott esetben egy veszélyeztetett műfaj, ami aztán a második világháború folyamán be is következett. Tehát volt-e ezzel kapcsolatban emléke? Nem, nem. Mint ahogy a háború előtt semmilyen atrocitás nem érte önt a származása miatt? Nem, nem, nem, nem. Nem. nem. És a háború folyamán érte-e atrocitás? Ön személyesen? Vagy olyan, amit ön látott? Vagy a rokonsága megélt? Hogy fizikailag? Igen. Bántam. Ugye tegnap szó volt arról, ahogy önökkel bántak, amikor sétára vitték önöket? Ja, igen, igen. Igen. Az mi volt? A partra éjjel. De az, az a katonai utca? Az már a katonai utca 28. Az már egy másik ház. Gyorsan mondom, mennyi időnk van, mert gyorsan mondom. Nem, nem kell nem kellene bevenni, tehát van időnk. Nem. Na, még, még. Ez ugye nem, nem egy archívum, és nem a Spielberg megbízásával beszélgetek önnel, a soáról, de van időnk, természetesen úgy van. Igen. Na, náhogy van. <coughs> Maradjunk még a nyárban, 1944 nyara, és ott, ott vagyunk a Katonysa Pucca 14-ben. Hát, ami egy óriási különbség a vabdigi életemben, mert mi nyáron mindig Mátyásföldön voltunk, mert ott volt egy Házunk, és mi tavasszal kitöltöztünk, és összeljöttünk haza. De hát egy gyerek, az könnyen alkalmazkodik, meg ez egy olyan ház, nagyon szép ház, legalábbis az én szememben, nem a régen jártam ott bent, be tudtunk menni, és nem körfolyosónak, ilyen fél körfolyosó van, tehát a bejár, a bejár egyrészt a lépcsőházról egy-egy lakás nyílt, és a körforoszorról pedig a bejárati ajtó és a konyhajtó is. Tehát ott mindig van élet. Ugye, mert általában a konyhában is vannak, meg minden, és én nagyon szerettem ismerkedni, meg ugye az egész ház ismert, és akkor mindig ott végigmentem. Mindenki szólt valamit. Szóval én, én, mint gyerek, jól éreztem ott magam. Sőt, olyan rendes volt, és hát több gyerek volt a házban, és egész nap játszottunk tulajdonképpen. És olyan rendes volt a, a házfelügyelő, hogy volt szlagja, és minket mikor nagy meleg volt le is szlagozott. Mert annyit tudtam, annyit is tudtam többek között, hogy a zsidónak sok minden, <coughs> tulajdonképpen nagyon sok mindent tilos egy zsidónak. Mit? Hát, hát például, hogy kimenni az utcára, amikor nem lehet kimenni, akkor, akkor a zsidó csillagot kell viselni, Hát több, satöbbi, szatöbi szatöbi satöbbi. Satöbbi, De mi satöbbi, satöbbi? Önnek satöbbi másnak nem az. Ő nem tudja, mi az a satöbbi. El kellett jönni a megszokott tongol, mert, mert a zsidók most pázi vannak. Hát most ilyen a törvény és ilyen a rendelkezés. És hogy az apunak el kellett menni munkaszolgálatnak. Nekünk meg itt kell élni, és jó na hát akkor, akkor mit tudom, én mentem ott a folyosón és hát ez már csak ilyen a családon belül ilyen, ilyen közbeszéd lett hogy a Ella néni reggelizet és kérdeztem, hogy Ella néni mit reggelizik és mondta hogy vajas kenyeret és akkor hm, zsidó vajas kenyeret eszik? Na szóval ilyen egy ilyen történet van ami ami, ami ott, ott történt ez alatt a jó fél év alatt, ami három év, amíg ez az egész szörnyűség tartott, most gondolok, 25. január 18-áig. És mikor van ez a katonai Zsef utca másik ház? A, na akkor, akkor ott érdekéltünk, de, és ö, október 15-e után, akkor kezdett eldurbulni az egész élet